Salmul 277, cununa Sfântului Iosif de la Partoș. Bucură-te, Sfinte Iosif, fiindcă în casa Domnului ai stat și pentru stăpânul și arhereul cel ceresc ai lucrat. Bucură-te, Sfinte Iosif, fiindcă prin blândețe hărnicie, buna credință, curăție, Domnul te-a luminat. Bucură-te, Sfinte Iosif, fiindcă la Atos, în mănăstirea Pantocrator, numele de Iosif l-ai luat. Bucură-te, Sfinte Iose, fiindcă slurba de păstor, ca metropolit al banatului, cu și cu spor, ai lucrat. Bucură-te, Sfinte Iose, fiindcă la mănăstirea Partoș, cu cinste drumul spre cer, l-ai câștigat. Bucură-te, Sfinte Iose, fiindcă fiind slujitor al darului și făgător de bine al tuturor, cu rugăciunea minții în inimă, ai stat. Bucură-te, Sfinte Iosef, fiindcă neamul cu Sfintele tale, minun și rugăciune l-ai ajutat. Bucură-te, Sfinte Iose, fiindcă prin tine un mijlocitor la Dumnezeu neamul nostru a aflat. Bucură-te, Sfinte Iosif, fiindcă la vremea de cumpăna sufletilor noastre un sprijin sfânt prin tine Domnul ne-a dat. Bucură-te, Sfinte Iosif, fiindcă răspunsul cel bun la judecata sufletilor noastre ne a arătat.